Оля Гаряче затрусила головою на підтвердження своїх слів, а водій перелякано зиркнув на них у дзеркальце. Я дізналася про ці угоди вже після його смерті. А тоді мені не було діла до якоїсь дати. Документи переглядав мамин знайомий юрист Веніамін Едуардович, і начебто все було в порядку. Теж мені знайомий юрист. Найголовніше прогледів. Жанна призирливо скривилася. А я до вчорашнього дня була впевнена, що тоді у клубі бачила у Ясика саме гроші від продажу. Виходить, він і без цих бабок не бідував. Нас хтось конкретно обікрав. А цього Веніаміна ви добре знаєте? Чому ти питаєш? Виявно, твоєму місці поцікавилась, як це він прогавив дату на угоді. Може, Віктор тицнив йому на лапу? У сумлінного юриста одразу виникла підозра. Жанна замовкла, дивлячись у вікно. Діставшись в метро «Позняки», вони трохи поплутали районом у пошуках потрібного будинку і нарешті вийшли з жигулів на перевелике задоволення водія. Біля під'їзду Жанна несподівано наштовхнулася поглядом на знайомі номери, і різко зупинилася поруч із шерегою припаркованих машин. «Стривається часом не Ясикова тачка». «Так, його», – спокійно підтвердила воля. Як ж тобі казали, що Славак забрав машину за борги». «Ну, це взагалі ні в які ворота», – розізлилася Жанна. «Я, коли зустріла Ясика, записала номери його БМГ» щоб перевірити через знайомих, чи справді це його тачка. Виходить, якби я не спитала, ти навряд чи дізналась би, що машина й досі у Славика. Я гадала, ви її давно продали? Та як же продали? Оля і собі підвищила голос. Я ще не вступила у права спадку, а Славика довіреність тільки на користування. Це йому ще я дав. Ось він і їздить на ній, очікуючи, доки я переоформлю машину на нього. Такої дурепи я ще в житті не бачила. Жанна зміряла її призирливим поглядом. Який там поверх? Їдьмо розбиратися. Славик відчинив їм у халаті, накинутому ногу тіло і дивлячись на його хворобливе, худе, велицювате обличчя, Жанна легко уявила, як цей хлопець відтіняв ефектну зовнішність їхнього чоловіка. Подумалося, що він, напевно, заздрив Ясикові і ненавидів його. Проте, власна непривабливість аж ніяк не позначалася на його впевненості, і молодик з порога почав загравати з ними обома. Він розсипався в компліментах і голосно радів приводу їхньої зустрічі, коли Жанна, видавши свою найкращу змійну посмішку, тихо прошепіла. Козлику мій. Нам теж надзвичайно приємно тебе бачити. Але було б краще, якби ти без зайвих викрутасів, відповів нам на кілька запитань. Слава бухнувся в хотель і відкривши бляшанку з пивом про бурмотів. Ну, я вас слухаю, красуночки. Це ми тебе слухаємо, козлику мій. Жанна вмить збагнула, що Славик був звичайнісінькою шісткою, з тих, з якими не варто церемонитися. Ми б хотіли почути про всі саволені справи. Що, де, коли... За скільки він продав свою частку Олімпу і чи продавав її взагалі? Куди збирався вкласти таку суму, з ким, окрім тебе, приятелював, з ким спав і таке інше. До речі, я не відрекомендувалася. Мене звуть Жанною. Я теж його дружина перша. Дуже приємно. Славек виблиснув у посмішці з золотим зубом. А може, красуне, ти для початку заміниш козлика хоча б на котика? Спробував пожартувати він. Турпіти не можу котів. Відповідай, вона с обман часу. Не розумію, дівчата, до чого ви ведете. Олю, може ти, а тобі і розуміти не потрібно. Ти давай, розповідає, якщо не бажаєш неприємності.